Michel Tsevez, belaz... Uh, Agur? Bain, aihun. Gaur, rentzaren tzindian jakin uh, si, duzie, oaiko talia erriko etxandena berriz orkesten zela dagun errietako bozketan. Dagun belaz marxoaren oita inu eta oita amareko. Uh, Zer uh, ideiekin abiatzen zide? Errandu eh, gu mesala hor ideak geoa orkestuko dutugu ge hor lehen uratsa zen eraitia orkesten genela. Eta lan ina genela horribuz. Haini txek e galtatzen behit zehikien, er, zehikten genin, viatzen genez, edo ba. ez, uh, eta boh. Ez gentia dudan usteko eta guetako ea abia pöntu bat emaiteko. Ordien egunen bai ganjugu orkestra ginele ta berriz elekturen aitinigitengile ta la grand marchon j'ai teint misato cosela Sidenoitailu konseilaria taik amagitek sorti berriz avertenciela estuciouno si kuan serenda agunte uh, urgente ASS mena insta batugu helbi hor uh, a honcha yaba ki de estu hani na espaldi o ano Erraiten uh, nien uh, Gue lanai amaiten gini labu Hiltino uh, herriko etxian eta Ez zela uano ordu kampañan txartzeko bon, Ordu da oaidanik hat Eta oaidanik uh, hasiko giexente Ikusten, uh, hor bazen buberri bat Jatanik aur emazte bat Baina besteik prefosta bat ate geho Bo, geho emazteetan Ez dugi haimeste problemaik Hiltino kajik uh, erdia bagunin Kajik, bedehatzu baguntin Hameka izan beharretak Baina etzen bate bethe beharrik azken aldean, oaikun bada, edatzietai behar dugu hamekka eta igamena bo, stuturste hor problema handikizan den. Oaikasiko gila lan ian, goen ahtiin, programan plantatzen, zerrendaren osatzen eta ebai beitukegi hoi difentzia besteekin goe bilanaan egiten. Eta bilana hoi egim behar dugu, xai urte zer egim dugu, mainu gusietan, eta, eta hoi behar godugu ebai nik uste aurkestu mauletarek. Bera kritika zumaite entzun, bera norbala mesa, egin ara egin duge, bera da ezor unxa, da beti, beti bat diak kritika salik, beti bada a gente murmuren aidena, bena ha, bon a jokatuko dugu Kaxik, eta hoi aurjetuiko dugu jo jogo, baiiz bai biran eta bai egitasmia bantaila ertitsu jotan. Kasiko ohita hiun konsailari etaiko hogei behargaz gutti grabera abiatzen diela zegenda uh, biizaentzia. Ikusiko, behar bada bai, bena ez behin behin, behin aiatutik. Behar bada eh, bakarrik. Ba, ba, behar bada ez Eiko etxe baten lana da lan handia, Maure kuan? Beztetan ebai, nu ne beita, mena maalikua beitut nik ontsa ezagutzen, eta beitute bai beste ofizio bat uh, onduan, eta denbotik botik uh, hanitz uh, konsumentzin horrek, eta bon. Kuzibarra nula antolatzen dienga izak, nula egiten dugun, uh, xantza euken dugun, 6 uh, urte ezor, 5 mila sortzik uh, eta huna, ontsa uh, antolatu eginelea eta bakotzak uh, belan egiten ziren eta bakotze beharluan uh, obretan kulturan uh, gasteean kirolan feinmo beste maila guztietan bakotze besaila zin eta nintzan aitzapentsetako lehoio aginago zen bon hasen beti uh, arbitra bat bezala, beti gaiza bardintzek edo epaiteko bena. Baina, haleik lan aizagozen, berriz hola antolatzen magia, bon, lan aizateko du horena. Ez duk eganik, bedaz, zerrendabu uh, ziatek uh, iala? Ez yes, duk egin, egin uh, behortentzia bon, handik baden uh, jatanik, hor gaur zen eraitia abiatzen ginela. Uh, bantaila erditan uh, gaisak uh, argiki, ah, uh, orkesteko du teugetan, eta hoi dateke uh, mauletar er uh, eskanteko duguna. Uh. Bilana eta beraz uh, programa dagun bantaila erditu urtan, uh, auuriko dusie la ere pistazun baiit aipatatu duzie, fiskaliitaten aldetik hor hildo berien segitzeko asman dusie? Gaur bizpaio gaiz aiipatu dutegu fiskalitateea eta bai zorrak edo handeta menia. Etxeki duugu bi milata zorzitik eta unana erarangguinina, er eran nahi dut hor inflationien abea ...haboenetik ongoatuko uh, guntila uh, legarrak maulen, eta hortan uh, egongia, Eta bigrena, ordin odin zora, eta zora bi milatzen zena mauleko errian, bera bada bi milatzen hamalauan, odin uh, hanitxe borrakatu dugu Kampotisor Sarrazteko, Preforsta, eta horrako bon, gaiz egiteko, bera behzoreak ilangia, eta uh, zentako ez ondoko sei urtetan uanue behzoren uh, egon, Edo berbada bai, ahalbada ahalbada, ahalbada, ahalbada, bai, tranquil, txago izateko eta gehuena uh, ikusteko. Voila, hoi da lehen haip uh, hamena, bi gerrena, bai jarrakiko nila inmerzio egiten, bestizamentiak jarrakiko behar dira. Nun eta dinamik egarten dien, ez eta gaitza apaintzeko nulian edo holako, baina bai uh, dinamika eta gaiza berri eta hun ekarreko uh, dien gaitzetan, bestizamentu egin, eta bi gerrena animazioan Bada lan hannitsa egiteko, lan hannitsa egindugu, Hor, bilanak jakutsiko du uste dut, bena, uste dut ahalde, no habo, maule uh, eta hartazunez bai, sibibua, eta jakusten, dinamiko bezala, atraktibo bezala, eta sibibua uh, interesgarri izatean aldela, pbizien jamaiteko, lanen aldetik, loaziren aldetik, eta ungubenen aldetik, eta jolako gaizabatik, hannis, komunikatzeko, eta jolak, ez da, jolak, gestione beti, baina bai, uh, mintzatzeko manea bat, izateko manea bat, eta positiboki hork, agian eta erraiten nien bezala, gentiak, mauletak, berriak, pozitibok inbintza ditien maules eta, mm -hmm. eta gaitzak hobek izuen entzela. Milaz guako uh, errietan, beraz aldaketak izanen dia, beraz boska horietan, edu uh, jala uh, bon, uh, begionez ikusten duzu aldaketa hori? Nik bai, uh, jatanik bine eta sortzien erraiten nien, ez zela normal mauleen bezala estadin izan di nizan kontrakoik uh, konselian, Ho, hoita hiuak iganginen. Ez dut uste hoi demokrazientagoa izan hunadean, uh, uste dut uh, herri batetan, hiumile eta boste hon bizizale dilaik mao lehen bezala, alderdi gusiak behar diela hor mahan unguien izan, odin gehiangoa bat ekin, uh, normal, bada bozkabat, bena bozkat hilanda jaleikien mahan unguien izan ditin eta mintzatzeko jale izan desene bai uh, gutiengoan dienak eta, eta holaz beh, hoi hoientako bozkatu dien jenteke, Du tie ben dutieben bueak, sobeak, utiastuik ikusten, eta uste eut demokrazientako gai zahuna baizik ezten. Boa, geho, behar bat arreglazumait, ikusiko e duik nula nula, nula juhnen den, eta nurek jabaziko dinehenik, eta geho nula juhnen den, mahen jungueko ezta bada, eta mintzatzeko maneak, eta boa, hoi, hoi giuan bakotsaak, egin bakotsa bat duik egimeha, eta onduan, ikusiko e duik. Untsabeizk egin egin egin egin egin